<تصاف> اللہ الرحمن الرحیم نیبیر سلام نیکو عبد المطلب دا شعر بلی لنا نفوس لینے للمجد لی عاشقت زمانگ نفسو ندی حاصل اولود بزرگئے لرحاشق لنا نفوس عاشقت لینے للمجدی لی مثل ترکیو ہے لنا نفوس عاشقت زمانگ نفسو ندی مین لینیل المجد د حاصلولو د بزرگای د شرافت د عزت <تصفح> دمېنالو شیء ولا ینالو له من عدوین نایلن الا کتب له خو بیاملن ولو تسلط اصلناها علی الاصل <تصفح> ولو تسلط او کچرته د نفسونه زمون دا کار هیر کی سمانا چی دای مجد نه حاصلای نو اصل نہ ها منګه چدنو اوپر ده کو په یوم دیلرا و نه زوبانی وا اصل نہ لو عینل ه بیو پهنی زو د ننفسونه بیاور بیا بیا ختممو ک دا داسې ننفسته چې د ایزت نه غواي لې کوي ل کوي لرې کوي زمونږ داسې ننفسونه دي چې هغه د حاصلوللو د شرافت او د عزت عاشق زمان دا دی نه چې کله زمونږ دا ننفسونه دو هیر کی ه کې دا بزګي نه حاصلې عزت نه حاصلې بلکه کې د کمیوب کار کوي بیا کار کوي اصلنا ها علل اصلي دا بیا مون په نی زوبان دی بېو ختمه ویل لکه و چې لري کیگا ته مونږ شرمایږي که رشي د دې شعر مطلب داده او وېشتي د دې شعر مطلب داده په دې کې چې بزرګي منګله ده او شک شکپکی نشته ولي خوب کم دي رہی خوب کم دے رہی لکہ دا خوب ځای چا ستر گدن دو عزت زائی منگ گئی اس وقت کتاو گو رہنو پی پی ایم اشی لا ینزل المجدو الا پی منازلی نا نکو زیگی عزت مگر زمان پا منازلو کی کنو میں لیسے لہو مأوان لکه خوف چې دې داغه د فارز زید پاتې کې دリエステル سیاد استر غن یو څوک پېښته نو دا دې امر <لطفی> پېښه ټیک تکانه محمد رسول الله کوم چا کې راغله هدا یې کېږي او قریش عزتمن خاندان وکنه دې وای چې بس د بزرګي زهی زمون کورونه دي لکه د خوف زهی چې دې هغه ځای لکه درګي اه الشیبلی یا یعزو علا حاسدی اننی اذا اترق الخطب لم اخرقی گرانی په پا حسدگر و زمان بانی دا خبران کلچی پر لپسی مصیبت و نرازی اترق الخطب نو لم اخرقی زنوار خطا کی گم اے شاعت اتوحید و سنت والاو ستا چکم حسدگر دی بغضی حسدی اہو چپ دی حوادیس رازی کرا ولو کورس و جائی پا مسالہ بانی کله زاهر او کله تیر نه اوه ست دی کله سو کله سو زراو دیری دا بغل بس دا دی ماږ دی خد بر دندای ساته شونډه وڑاو ګیره برابر ساته او په جو سره ایشو نه مینو را اچاو چې و چې دا لا څه شه د تور چې نه د لا اوسو یعزو علا حاسدی انني اذا اترت الخضب لم اخرتی و انی لطودن اذا صادمت و ریاح الحوادس لم یغلقی یقیناً زو خامخا غریم زان بغر کی خواہ علول حمہ اودار انگی چیزن حمت کی وجد ساتا و از غریم غر اذا صادمت کله چر تکر شي ک تا عظیم راغلی که نه ضا سادمت کله چ تکر شي تکرا وکي چټکرا وک ری حواده شي هغه بعضونه د حواده کله دغر سره او تکره و شي تکرا وکي لم یغللتتي دچوي نو غر نو اوا راي غرب تکراويږي په شاازي اوا راضي او په شاازي پای مثبت په او زیبا مصیبت په راي او زیبا وائے رہِ عشق کے کجو پیچے میں جو رفیقت سجدہ ہوئے رہِ عشق کے کجو پیچے میں جو رفیقت سجدہ ہوئے مگر اکنا لو آہ کو میرے دم سے ہم سپری رہی دې محبت او د عشق پلاله کی لوړو جو جوړو کی چې څوک ما سره ملګری وي هغه سری دي راهي عشق کې کا جو پیچمه جو رفيقتې سجدا هوي مگر اک نالوا آهو کو مېره دم سه هم سفرې رہی جڑا دا پریاده جڑا پر میں زماد پر دا او پریاد نه زما د نفس سره چې د نفس هغه بلګری دي او هغه مرګري کوي قرآن زاتي وَإِلِّي لَتَوْضٌ اِذَا صَعْدَمَتُ رِيَاحُ الْحَوَادِسِ لَمْ يُغْلَقِهِ شیر پر مطلب پوئی انا شوئی؟ پوئی اپنی شوئی؟ دلازلون دلگی ده؟ اواز لگوا ورأیت الدار مختلفاً یدورو فلا حزن یدوم ولا سروو وقد بنت الملوك لها قصورا فليبقى الملوك على القصور او دري دنيا کسه بے غم نہ باش اگر باشد بنی ادم نہ باشد بدی پروا نه شرب بنا خرابای مطلب دا خبر ده ل سبي سرت <ما> برابر سااتې چې سوه مصب را ځيته تعریف را ځي ح ګر به دي و چې داڅنګه چل دی اتې قراره اتې کار یاددي ن نه ته فقره اتې سر کتهګوروته نو کله چې سر د را خت کې موسیبتونونه او راځي او سری راقطهکری په مونږ را ځ پرووانې آخر راې آخر شېلو ته خرق خرق ح غرق خرق, خرق غرق انك لن تخرق الارض ولن تبلوا الجبالا ولم اخرقي خريقه يخرقو راغل او لم اخرق انك لن تخرق الارض قران باندې ګرځرا ګرځ بیا بتاب ته ان شاء الله څه نه ارسل نريا وغلقات الابواب دت دي چيدل مراضي علکہ <القا> ہمت مګرځاو <مغرد> کوشش کړه <کہا> اما منجا کیاس <ك> او هوا فانتان ہو هو> ابو رکو سی ویری <دی> علی المرئ ای یسع علی ما فیه نفعه ولی صالح ای یسایدہ علا المرئی پسلی لازم دی ان یسعا چه دے کوشش کے لما فی نفو دا غصب حاصل اولو کی چیغی کې د فائد ایو و لیسال این یسعی دہ دا دارو او پا دبار دا لازم ندا چه زمانہ دنسر مواپقت کیا سمانا موگڑا ہے چه زمانہ دنسر سو کی این دا لازم ندا د دتا دیغ سزمی لاؤشی نه نه نه د به کوشيش کې بشن نه وده یا نشن وده من جوسته جو م کو یا به م یا یا به منطلا بهشه می کو بشن وده یا نشننه ود من جوسته جو م کو یا به مرا یا یا به منطلا ش می کوم کېږي که نه کېږي خوزه به طلا یا بمورا یا نیاوم من بښمه کوم الومو او ګنوم غتاله تر بچې نه کوم تعلم یا فتا تعلم یا فتا والجهل عون ولا يرضى به الا حمار تعلم یا فتا مرسیم نکری علم قوان زکا جہالت چی دردہ شرم لے ولا یرزا بی الا حمار و جہال بان حمار گل خوشاله لی و تخوح حمار گل نہیں کسی خود یاد ہے کنے کسی یاد ہے تالیبان نو دا در رواج ابایر اروانا دا حمار گل ابایر اعلی سرالا ارې ولا زبرداشت ځواب ورکړلې کیمکه کیمکه نه د بل څړي پلاړ کې چې تاسو تابلي دي کی پلاړه په پغړا لارش ارې بیا بچو زبرز حمار ګلې حمار ګلې ځمينه درس لاره وځري اشالله چې د عزت په بل دي وزټا کېر الله کو حمار ګلې د ځمينه چې څنګه راځي درس لاره استدي ان المرء اي يسالم فيه نفعه وليس عليه اي يساعده الكاتب ابو بكر وی لري تا مجد المجد فی شرق ونغرب فما ص الفتادو نغت رادی ګوره ښه یی ویلی تری پیژنی تپی نی پیژو وی سابغ المجد یقینی د چ زبر لا ټو ماش شرافت په شرق ونغرب علم د شرافت چیز د مشرق کې ملاوی دوه مغرب کې ملاوی شاب شابه راځه او پځی تېر څه وي او برې تېر صرف دا به چې د کورنبل لري کا نو ځاناند کو نه په لري وا دي پرواو خوست شر مې مله وکړه ته په دم خپل پد الله به دي جام وې صاحب غل مجد فی شرقن وغربن فما سال فتع دونغت نو بد نه لغي او بد نشته په نو جوار باندې سی وا د بی وطنانه او ځانان په بی وطنانه باندې چې دا څه پروا او داګانی نو هغې توخي توخي او ب هم برشان برشانانه هغې کار بیاګراني وهله کو وای چې کم زای خنو هلته شه کم مشر کوم مغریب چې لپې نه دی او پررحم پر دی حث ب دی س ابغیر مج دفې شرقې نو غه بې فماستا ال په ته دو نهغ تې را خو لګې شي له کوولکه دی که نه د ووا پهخواواچولې انو نو فبل بره غور ما ته غورړه فا بل لغوته معموول ف او اوجهدو لمم او ق سرلا لمم اف ب مراې سا په کممل ح سرت م تحت تو را و پهبل لغو معموولنهګزه خپل مخصوودتههې د خپل ومته اوهې دما نو پهې نن زه چې معجهت تو ما کوشش کړه دیلم او ق ما طلب کولو د <متحدث> دې عزت کې سقس رکوته هیڅ نه دا کړې او وین ان لم افول به مراد سای کزه د خپل سعی او کوشش په مراد باندې کامیاب نشو ما نو پرواسه د پکم من حسرتن تحت ترادی ایرفس نه چا د خورو دلان دي چې څنګه په دې شې دیم غړي دنیا ده کوشش کوه کوه نو کیګ انده کی کوشش وکړه ما كل ما يتمنى المرء يدركه ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياح بما لا تشته السفن نظر دلګه نظر دلګه ما كل ما يتمنى المرء چې رسې کې دا لازمي چې تاغي لوشي لگا هه دا لازمي ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري رياح بما لا تشته او اگر چليږي شت ووي داسې زما اواپ داس چرږي پ سک پ سک ته کوشی کوه تا باندې کوشی دی خومررکله مینت خوکه ری شر په متلو ورې دی دا ته سو کتاب دی سری ری باندې سری پېږي پیش داې د ز کتاب دی نور د تو بکي ياسو شيرونا نور باہر نو ہووے سو شيرونا خوش آلا هو ويقبل الله ما ارادا يقول المرء فائدتي وزخري وتقوى الله افضل ما استفاضا ديゼ ربنا سبت بری نے تفسیری عزیزی اول جلد یوسرو مصافار صف اولا تو مکھے مجی بیا کھاپانی سريعه دي اول دي يو سلوو په سبحه ما درشته وي غاټه دوس دي پيشت المرء ان يطمناه سړي دا وای چې زما ته زما امید ازما ارزو ملوشي وي اب الله الا ما اراد وما شاءوا الا ان شاء الله زمو ته بلغ غربل وي اسه او کار به د الله دی اراده لنکې او ما تشاؤون الا انشاء شاء الله بالکل يريد المرء ايو طامنه ويقبل الله الا ما ارادا الله انکار کوي مگر دای کار کول نه چې الله اراده کړې وي تب ډېر سوالي غو چې الله نه وو پټینه کېږي او بیا وسوي يقول المرء فائدهتي و ذكري دا دې وې د ازماده فائدې سیس د ازماده ذخیره دا لکه ته د فدي شي ګوري ذخیره ګوري وطق والله افزل مستفا ده سړی چې استفاده کوي د نه نو د اللله یره چې د داه ټولو کې غوره د اللله تاله یره چې غان کرا والله زلمر اولهلب ساب بمې نه توقعه ت الله به اووریان ن انکانه کاسي یا وَخِيْرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَعَتُوا رَبِهِ وَلَا خِيْرَ بِمَنْ كَانَ لِلَّهِ عَاسِيَا اِذَا الْمَرْءُ لَمْ يَلْبَسُوا سِيَابًا مِنَ التُقَى تَقَلَّبَ عُرْيَانًا وَإِنْ كَانَكَ سِيَا وَخِيرُ لِبَاسِ الْمَرْءِ طَعَةُ رَبِهِ وَلَا خِيرَ فِي مَنْ كَانَا لِلَّهِ عَاسِيَا يُرِيدُ الْمَرْءُ أَن يُطَامُنَهُ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا مَا أَرَادَ يَقُولُ الْمَرْءُ فَائِدَةِ وَزُخْرِ وَتَقْوَى اللَّهِ أَفْضَلُ مَا اصطفادَ بس كمان؟ بس كمان؟